al districte de Santa Andreu de Palomat, Radiodio Trinitat de Pelles. No ens feiu Frances és l’ema. La, la primera emissora local de Osin notturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. L'alios Liitat veia 91. és l’ema. Les escoles de la ciutat han mantingut tots els grups de P3 per al pròxim curs, amb un total de 245. Si bé, en el conjunt de Catalunya s’han eliminat 73 en el primer curs de palvulari i 128 en el conjunt de l'etapa infantil. Les famílies catalanes podran prescriure els seus fills en escoles i instituts barcelonins fins aquest divendres, amb una oferta inicial suficient per atendre una previsió de demanda molt similar al curs 2012-2013, ha informat el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicat. Posteriorment, aquest procés, el Consorci podrà modificar el nombre de grups, tenint en compte les dades a prescripció i les necessitats d'escolarització, que es faran relació amb l'alumnat admès i amb l'oferta de grups definitivament assignats. La demografia de població ha evolucionat de forma irregular als districtes i barris i es preveu amb un descens de la població de caràcter 2014-2015. En relació amb l'oferta de 3 corresponents als nens que van néixer el 2010, s'ha mantingut la reatió de 25 alumnes als centres públics i concertats, a excepció dels col·legis de Sant Andreu, on s'ha aplicat una reatió de 26 nens, per raons d'escolarització excepte als centres d'atenció educativa preferent. També s'ha assignat un grup addicional a l'escola La Maquinista, al barri de Pastor, on oferirà tres grups de P3. A més, es tornen a oferir tots els grups de P3 que van desaparèixer en els curs 2012-2013, per tal de donar així una altra oportunitat a la millora de la demanda. L'Institut Príncep de Viena, situat a la Sagrera, augmentarà un grup i obrirà quatre línies a primer d'ESO. El Consorci ha posat en funcionament un nou buscador de centres educatius dirigit a les famílies que inclou tota la informació dels centres de la ciutat i l'adreça és www.edu.cn.cat a més de les adreces de la Conselleria d'Enseminyament i de l'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Ávila i Jordi García.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 I comencem dient que la Generalitat aplica a partir d'avui canvis en el funcionament del carril Busbau de la C-58 per potenciar-ne l'ús. Podran circular vehicles lleugers a partir de dos ocupants. De dilluns a dijous la infraestructura estarà oberta ininterrompudament entre les 6 del matí i les 10 de la nit, en sentit Barcelona. La Generalitat va posar en servei el 29 d'octubre passat un nou carril Busbau a l'autopista C-58 entre Barcelona, l'Avinguda Meridiana i Ripollet. Aquesta circulació, aquesta actuació amb una inversió de 88 80 de 80.000 euros, té com a objectiu principal fomentar el transport públic i millorar la mobilitat en una de les vies més transitades de Catalunya. A partir de l'avaluació dels prop de sis mesos de funcionament de la nova infraestructura, el Govern ha establert nous requisits d'utilització, partada de punt d'enciar-ne l'ús i millorar-ne el rendiment. Així, a partir d'avui, passarà d'estar oberta durant més hores al dia, principalment en sentit Barcelona, i podrà ser utilitzada per més vehicles. Així s'ha detectat un ús inferior al previst d'aquest vial tant en les hores puntes del matí com de la tarda i per aquest motiu s'ha decidit baixar el mínim d'ocupants per utilitzar aquest servei de 3 a 2. D'altra banda, i segons el resultat de les dades de mobilitat i de retencions, s'ha observat que en dies laborables les principals retencions es registren d'entrada a Barcelona. A partir d'avui dilluns, els vehicles que podran circular pel carril Busbau són turismes o vehicles mix adaptats amb dos o més ocupants, fins ara el límit eren tres o més ocupants, vehicles destinats al transport públic de viatgers, com a autobusos, taxis, etc., degudament autoritzats, motocicletes, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats i amb etiqueta acreditativa al Parabrisa per mitjà del portal 3 www.ecoviet.com. L'infraestructura està formada per dos carrils de circulació de prop de 7 quilòmetres de longitud reversibles segons les necessitats de mobilitat. Aquest serà el nou model de funcionament. Doncs sí, els dies feiners, de dilluns a dijous, els carrils estaran oberts en sentit Barcelona entre les 6 i les 10 de la nit interrompudament. Els divendres es mantindrà la situació actual de 6 a 1, de 6 del matí a 1 del migdia i d'entrada a Barcelona i de 4 de la tarda a 10 de la nit de sortida. La resta de la jornada els carrils no estaran oberts operatius. Als cadascens manifestius, el funcionament del carril Busbau respon a les necessitats del trànsit. Aquest esquema general es podrà modificar en funció de les operacions especials de trànsit en cas d'emergències o per raons de fluidesa del trànsit. I ara parlem del que va ser aquest dissabte l'obertura al Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu. Avui obre portes al Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, al carrer Fernando Pessoa número 51. Aquest és un equipament amb una àmplia oferta de serveis sanitaris que incluirà atenció a les urgències de mitja i baixa complexitat i atenció continuada, atenció primària de salut, atenció mental i hospitalització intermèdia. La posada en funcionament del centre de salut es farà de manera progressiva. Avui ja iniciarà el funcionament els següents serveis. El nou centre d'urgències d'atenció primària, CUAP, Caserna Sant Andreu, es trasllada al centre de salut mental i fantojuvenil Sant Andreu, trasllat del centre de salut mental d'adults de Sant Andreu i es trasllada també al centre de dia de salut mental d'adults de Sant Andreu. Posteriorment entraran en funcionament el centre d'atenció primària i l'hospitalització intermèdia. I continuem amb el nostre repàs de notícies i és que l'Ajuntament comença a fer dissabte els barris més bruts. L'Ajuntament de Barcelona va començar aquest dissabte a fer dissabte a fer dissabte el Baró de Viver i el Bon Pastor que van estrenar el nou pla municipal de neteja, de neteja que consisteix en el desplegament d'un dispositiu especial que simultàniament es dedica a llustrar la via pública mitjançant aquests mecanitzats o amb aigua pressió, retirar bosses i objectes abandonats, netejar les zones verdes i jocs infantils i esborrar gràfics i sanejar contenidors i papereres, entre altres diverses tasques. Aquest seguit d'actuacions aniran en encadenant fins a arribar als 26 barris de la ciutat. Demà manera que cada quatre o vuit setmanes es dedicarà un dissabte a una zona concreta que es netejarà a fons. Aquest és el segon pla de millora de la neteja viària que desenvolupa el consistori barceloní i que pretén donar cobertura als espais que requereixen una atenció especial. Un eufemisme que el que diu, de fet, és que tenen problemes evidents de brutícia. Això s'amplifica en un cas tan paradigmàtic com és el Raval, un dels quatre barris on els equips de neteja barceloní van actuar aquest dissabte. Segons fonts de l'Ajuntament, les actuacions no suposen cap cost addicional per a les arcades municipals i es cobreixen amb un pressupost anual de 260 milions d'euros. Una de les altres accions que l'Ajuntament té previst d'implantar és una prova pilota en quatre districtes per esborrar els grafits de les persianes d'establiments comercials. Després del fracàs d'una iniciativa semblant que ja es va tastar a Ciutat Vella, el Consistori ha decidit subvencionar directament el cost prop d'uns 200 euros, d'aplicar un tractament contra les pintades als bodiguers que s'adhereixen a la iniciativa. Això sí, a canvi, hauran d'encarregar-se d'esborrar els tacs o cargots que apareguin a la seva persiana. Parlelament, també es dur a terme una campanya de conscienciació, juntament amb la Guàrdia Urbana, perquè els propietaris de gossos recollin les deposicions de l'animal a la via pública i com no podria ser d'altra manera, els dilluns els dediquen també un espai als esports i avui doncs, hem de dir que el partit jugat a València, eh, entre el València Mestalla i el Sant Andreu, va acabar en empat a L'equip torna amb un punt de la visita de Paderna després d'un partit amb més domini local. Fede ha avançat els valencianistes transformant un penal. Portland Wings han sabut reaccionar. Han empatat per mitja de Moniquet i amb una mica de sort haurien pogut fer el segon. L'empat situat al Sant Andreu amb 50 punts. L'empat situà al Sant Andreu amb 50 punts, retallant provisionalment a 5 punts la distància amb els equips de dalt. Tot i està millor en molts moments del partit, el filial del València ha topat amb Morales i només ha pogut marcar aprofitant un penal. Malgrat la superioritat local, Boniquet ha aconseguit empatar i ha traslladat el domini d'un equip a l'altre. En el millor moment dels quadriobarrats, Edgar ha estavellat una vaselina al pal. Així queda el resultat. València-Mastalla 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1. Molt bé, i d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix doncs, és escoltar una mica de música i tornem tot següent. Classificats per ser final de patinatge artístic No tot era físic ni mental També era sentimental Tu ja festejàvem i representàvem Espanya. A la olimpiada d'hivern del Tenedà, abans de sortir t'ho vares dir que amb jo i vaig contestar avui mos si gonya amb la medalla d'or. En sincrònia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire i a punt de caure tallà. T'ha fat morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i deixe't només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins. Sona un redoble de bateria i feim com t'hi discutim. Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. El nou centre de salut Isabel Roig, que és a Sant Andreu, al carrer de Fernando Pessoa, número 4751, ha obert d'avui les seves portes, però... Aquest dissabte, dia 16, va celebrar una jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer aquest nou equipament a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu. Tot un poble de radiotritat Tritat Vella va ser-hi i varen poder parlar amb els màxims responsables de cadascun dels nous serveis que acull aquest nou centre de salut Iba Isabel saber roig. Volem amb el doctor Pere Sobirana, que és metge família i director d'aquest centre d'urgències d'atenció primària de Sant Andreu. Doctor, en què consisteix? Quins equipaments inclou aquest nou centre? Vale, aquest és un centre on poden venir tota la gent del districte de Sant Andreu i dels barris, lògicament de Sant Andreu, del Bon Pastor, del Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova i de Ciutat Meridiana, sempre que tinguin qualsevol problema de salut que s'hagi de veure sense, sense poder esperar. Eh? És a dir, lo normal és si tenen un problema vagint al seu metge, però si està tancat o si realment estan molt fotudots, ens vinguin que avalli. Quins equipaments compta aquest no-coap de Sant Andreu? Lo que és molt distintiu sobre el que teníem abans a primària, nosaltres tenim analítica de sang, tenim radiografies i tenim també la possibilitat de fer observació amb tractaments intensius durant unes 6 o 8 hores en els pacients. És a dir, els box d'observació, les analítiques de sang i la radiografia serien els elements importants de suport. Avui s'està portant a terme una jornada de portes obertes. Vostè com a director del centre i també com part d'encarregat d'ensenyar els grups, com està veient la rebuda dels veïns d'aquesta jornada de portes obertes? Home, jo crec que la rebuda és extraordinària. Ens hem sentit molt, molt, molt ben acollits per la part dels veïns. Jo ja havia tingut diverses reunions amb ells i ja ho havien fet saber. Per ells també significa el final d'un procés que han estat esperant aquest centre durant molts anys i el veure'l, i a, que és una realitat realment els posa molt contents amb la qual cosa, estem tots molt orgullosos. Exactament, eh, què pot implicar pel barri de Sant Andreu un centre així? Home, pel barri de Sant Andreu el que primer equiparar-lo a la resta de la ciutat de Barcelona, perquè és l'últim centre d'urgències de, de primària que s'ha construït a la ciutat. No? Llavors, estan amb les mateixes condicions que la resta de la ciutat, que són unes condicions, i em permeto opinar, molt bones. Estem amb la gerent dels centres d'atenció primària de Barcelona imatgesa la senyora Pilar Solans. Bon dia. Bon Aquí hi ha el nou centre del Coab de Sant sí. Andreu i hi ha dos plantes d'atenció primària. Sí. que es oposar per un metge tenir dues plantes dedicats a l'atenció primària dels ciutadans. Bueno, doncs aquestes dues plantes eh, que encara no s'obren, eh, que no, vull dir, s'obriran més endavant, ara només s'obre el CUAP i el de salut mental, aquestes dues plantes serviran per ubicar una, un dels equips d'atenció primària que avui està a, a Sant Andreu, allà a Concepció Arenal, que vindrà cap aquí, amb una distribució geogràfica una mica diferent a la que ara tenien, si ara estaven distribuïts horitzontalment, ara Sant Andreu estarà dividit en dos parts eh, la dreta i l'esquerra, per entendre'ns eh, dividits pel carrer Malats i els que estan del carrer Malats cap aquí doncs vindran aquest centre nou i els altres es quedaran en el, en el centre vell el centre vell millorarà en el sentit de que també s'esponjarà perquè clar, vindrà tot un equip cap aquí jo s'ubicaran a la segona planta, que és tota l'atenció de metges de família, enfermeres o d'ontòlegs que estaran a la planta 2 d'aquest edifici. En aquesta planta que ara estem que és la primera, hi haurà tota l'atensció pediàtrica, però de tot Sant Andreu. Amb la idea de que bueno, igual que ara està allà, garantir que, com els equips de pediatria sempre són més petits, doncs, si ens ajuntem, garantim que durant tot el dia tenim atenció pediàtrica, tot el dia de funcionament d'un equip d'atenció primària. No, no ens el, ara no confonguem, eh, que són de 8 a 8. Llavors, això vindrà cap aquí. Però, a més, hem fet una aliança estratègica amb la Vall d'Hebró, de forma que alguns, estem treballant encara ara, de forma que alguns especialistes pediàtrics vindran a visitar aquí, per tant, tota aquesta planta tindrà pediatres de l'equip dels dos equips de tots els pediiadí de tot Sant Andreu, més especialistes de eh de la Vall deró, de pediatria, que no només atendran a Sant Andreu que poden atendre, eh, també a altres eh, di, barris de, de la zona de la muntanya, que és la vega referència de la Vall de Bro. Intentarem donar-hi molta capacitat de resolució a aquest centre. Estem amb el siquedi director del Servi de Salut Mental el Josep Parés. Bon dia, doctor. Bon Expliqui-nos breument en què consisteix aquest, aquesta tercera planta, aquests nou equipaments del centre de salut mental. Aquesta planta hi a tots els centres que no eren centre de dia del districte, de salut mental públic, eh, que es concentraven en un sol edifici. Eh? Per tant, un centre de salut mental, i ha l'equip de PSI, i els serveis administratius i un equip de psicologia que treballem aquí i és el que estava abans els serveis de la Pegaso. Eh? Es concentraven en un sol edifici, tots els serveis que teníem repartits una miqueta a diferents llocs. Per aquí exactament, quines enformates mentals, quines patologies mentals sí, sí, ja. atendran aquí? Totes les que els mitges de família ens recomanen o ens demanen que tractem. Eh? Ells, tots els mitges de família que venen aquí, venen dels serveis de primària, de mitges de família. El mitge de família recomanen una derivació serveis de serveis especialitzats en salut mental i qualsevol malalt que el mitge consideri que ha de venir, doncs la tenem. Com per exemple? Si esquizofrènies, poden... depressions, trastorns d'ansietat o trastorns de, de por, eh? obsessions, que cap aquí, de 18 anys fins endavant. Quins són els avantatges que pot tenir, poden oferir aquest nou equipament als? Que, als les persones sí, que pateixen alguna malaltia de mental aquí a ja Sant Andreu? Els mateixos que teníem allà, l'avantatge és que estàvem més coordinats entre tots els equipaments, i infantil també, i adults també. És dir, el tema és concentrar els serveis en un sol equip, un sol edifici per poder nos coordinar millor, els serveis que donem són més o menys els que donàvem allà, però la coordinació creiem aquí que serà millor, a part que l'espai és més agradable d'estar i més il·luminat. Perquè quins professionals podem trobar en aquest nou espai? Aquí al centre mental trobarem psiquiatres, trobarem psicòlegs, trobareu treball social, trobareu enfermeria, eh, y en el centro de día encuentro educadores, trabajos sociales y psicólogos. El centro de día estará en la planta de la quarta planta? Eh? D'acord. Buen día, estamos en la quarta planta del Nou Coop de Sant Andreu y estamos con Julia Sánchez, que es educadora social de este centro de día. Buen día. Buenos dia. días. En bon esta quarta planta, ¿cuáles actividades tendrán lugar? Bueno, pues esta quarta planta eh, se trabajará la rehabilitación de, en salud mental, eh, que de hecho lo estamos haciendo ya hace ya 14 años y eh, ahora nos hemos, venido, nos hemos trasladado aquí en el centro. ¿vale? Pero la diferencia es que a la tercera planta y al el centro personal mental y una vez que estiguin más o menos recuperados nomás han de pujar una pequeña planta, una planta... Bueno, es que el centro de, el centro de rehabilitación es que, que cuando una persona está eh, en el centro de salud mental y el psiquiatra piensa que sería bueno trabajar lo que es la relación, la comunicación, todas estas dificultades que a veces hay personas que por el problema de la enfermedad tiene pues aconseja que venga al centro de rehabilitación. ¿eh? Y aquí trabajamos pues eh, lo que es la comunicación, lo que es la relación con los demás y intentamos ayudarlo a poder trabajar cara afuera, ¿no? las dificultades que tiene esta persona afuera. ¿no? ¿Quins avantatges tenen para las personas que tienen problemas de salud mental poder contar con una planta de nueva construcción, con un nuevo equipamiento? Pensamos que puede ir muy bien el hecho de tener el centro de salud mental debajo en la tercera planta y nosotros en la cuarta. ¿no? Quizás esto puede ayudar también a trabajar mejor todos los equipos. Estem amb Beatriz Martínez, que és psicòloga i a més a més coordinadora d'aquest centre de salut mental. mental infantil i juvenil. Bon dia. Bon dia. Quins bon serveis ofereix aquest nou equipament? A Sant Andreu. Bé, bueno, eh, nosaltres atenem a tota la població infantil i juvenil eh, de l'Institut de Sant Andreu que necessiten atenció a nivell psicològic i psiquiàtric. És a dir, tant eh, bueno, problemes emocionals, problemes eh, relacionals o de conducta, que els nens sempre es venen derivats pel pediatra de l'ambulatori que els pertoca als nens. Aleshores atenem els nens i les seves famílies per poder entendre una mica el fons de, de la dificultat i poder ajudar-los mitjançant diferents tractaments individuals o grupals. Quines patologies ateneu, per exemple, aquí? Atenem tot el que sigui referent a la salut mental. Aleshores tenim des de patologies més lleus, Uh, fins a les patologies més greus, tot està. Per posar un exemple, eh? doncs podrien ser eh, patologies emocionals postreactives per, per canvis que nens que manifesten mitjançant la por o la hiperactivitat o l'ansietat, eh, fins a patologies més greus dintre dels trastorns de, dintre de l'espectre autístic o psicòsis, sobretot el ventall. Uh -huh. A la porta del nou centre COAP de Sant Andreu està Carlos Blanc, sí. que és un dels integrants de la Comissió de Salut de Sant Andreu. Quines són les, les reivindicacions de la Comissió de Sant Andreu? De Sant... Bueno, en primer lloc, el que hem volgut fer és posar-nos avui aquí al davant d'aquesta porta per explicar als veïns que el que s'està inaugurant de fet no és un superambulatori com han publicat el periòdic i altres diaris d'aquí, sinó simplement un COAP, un servei d'urgències, que la primària no té data ni té pressupost per implantar-se, que no hi ha metges... És especialistes i, i que nosaltres el que reivindicàvem des del 2002 era un ambulatori, que ens sembla molt bé en quant arquitectònicament el que és l'equipament, estem molt, molt, molt contents en aquest sentit, però entenem que nosaltres el que reivindicàvem és un ambulatori que a dia d'avui no el tenim. Per una altra banda, també hem volgut aprofitar estar avui aquí per donar una informació sobre la llista d'espera, que des de que va entrar el Bois Ruiz fins ara, doncs han pujat més de, en alguns casos més d'un 150%. I continuem recollint signatures en contra de, de l'euro per receta, perquè eh, pensem que ara mateix està debatint a Madrid i és molt possible que es, torni, que es torni a implantar. I creiem que ara és el moment de fer força per, per intentar el que dius. Quantes signatures teniu recollides i una vegada ha solit aquest, aquesta quantitat Quin és el vostre objectiu? Bueno, no solament estem nosaltres, com a Comissió de Salut de Sant Andreu, recollint signatures, sinó estem a través de la FAP, de la Federació d'Associació de Veïns, recollint signatures. En De moment no les han contat, però sé que sabem que a l'Hospital de Sant Pau com a veïns s'han recollit més de 20.000 firmes, al Vall d'Hebron també s'estan recollint moltes firmes i a diferents barris de Barcelona també s'estan fent. Quan les tinguem totes les comptarem, però estem recollint moltes firmes. Us heu posat algun límit o una quantitat límit? No, ens han posat una fetxa més que una quantitat i volem entregar-les com a molta al de maig, que considerem que serà ja el moment oportú per fer la pressió. No? Entre maig i junts tenem que de decidir i doncs al maig li portarem aquestes signatures. Recordem que la Comissió de Salut de Sant Andreu, en qui hem parlat amb uns representants en darrer lloc, està formada pels partits municipals PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya de l'Esquerra Unida Alternativa i la CUP, a més d'entitats veïnals de Sant Andreu que esmentava que també van estar present l'historiador del districte de Sant Andreu, en Pau Vinyas, que va estar acompanyat per la filla d'Isabel Roig. En Pau Vinyas va explicar als assistents la gran rellevància de la personalitat d'Isabel Roig a Sant Andreu amb, el seu, el gran, amb les seves lluites i les raons per les quals ha rebut aquest homenatge posant el seu nom a un nou equipament. Quan tanques les mans I de taules plenes de menjar plenes de famílies que no paren de parlar I de taules plenes de menjar plenes d'alegries i coses per celebrar Llenç una llança M'omplo de confiança, entro dins la casa i només queda l'esperança. Ets tu qui m'ha penjat aquí dalt. Ara no em deixis caure com a un animal. M'estan indiferent el que passa dintre les llans quan obres la tanca quan tanques les mans Des del 91.6 de la FM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, i continuem amb el nostre programa d'avui. Per parlar-ne d'aquest tema, doncs tenirem nosaltres al president de l'Associació de Veïns aquí de la Trinitat Vella, en José Maria López. Molt bon dia, com estàs? Molt bon dia. Doncs, eh, com vas veure la inauguració d'aquest dissabte? Bé, bueno, eh, dintre, de... dintre de la perspectiva de lo que s'obre ara, content perquè es doten d'un equipament més proper i més complet, per contrapartida desgraciadament sempre estem amb el mateix, perdent uns drets adquirits que són les urgències dels, dels caps de setmana, com vaig dir-te i li vaig explicar a la senyora Serra Sola, responsable de, bueno, segona responsable del Sant Muntanya uh -huh. i li vam expressar, doncs, pues, la nostra neguitositat de, de que això es portessi així, d'aquesta manera eh, torno a repetir que volíem un compromís de que duresi fins l'estiu en paral·lel als dos serveis, però avui en dia aquesta gent no s'ho pensa en retallar en temes sanitaris, com sàpiguen. Perquè hem de dir que encara no fa un any que es va obrir el cap de la Trinitat Vella. Mm, correcte, o... sí, sí, sí, sí. em sembla que va ser el febrer. Uh -huh. sí, va ser el febrer i seguit, ja, ja es va aplicar la primera retallada de perdre el servei nocturn. Uh -huh. sí. I ara doncs, haurem d'esperar a veure què és el... Sí, que... els resultats bueno, dintre, de, dintre de la plataforma de salut del districte i avui precisament tenim una reunió doncs farem un seguiment d'aquest emulatori que es posa en marxa volem mm. sàpiguer els resultats el temps d'espera l'ordre de, de, de plantilla que hi ha tot això aparentment ja escrit és molt bonic però després s'ha de parar les mans i evidentment també el que tenim tant barris com, com en Pastor i altres, és el problema de, de mobilitat, que encara no està solucionat per part de, de TMB i del districte. Clar, perquè per una banda t'estan dient que el, el CAP de la Trinitat Vella estarà tancat en, en diumenge uh -huh. i el, el transport públic d'aquí de la Trinitat doncs el diumenge també no funciona. Sí, el, si el, el bus de barri, com sabem, no funciona però és que els dos, les dues línies 1140 per molt que se'ns de que passen al costat o al metro eh, a veure, per, eh, no els hi costa res fer un canvi d'un carrer perquè pugui, perquè la gent pugui desembarcar davant de la porta uh -huh. d'aquest ambulatori uh -huh. De tota manera, si avui hem volgut comptar amb la presència de José Maria López és perquè demà es posa en marxa aquí al centre civil de la Trinitat Vella seran 3 dies, serà demà, dimecres i, i dijous, a 10 del matí a 1 del migdia al centre de serveis socials de la Franja Besòs que vindrà aquí a la Trinitat Vella en aquesta franja horària no? uh -huh, Correcte a veure, eh, crec que ja es va explicar en una anterior entrevista. Eh, aquest barri bueno, reivindica de que la franja dels ressorts, depenent de, de benestar social, ens agafa molt lluny, que està situat a bon pastor i aquest barri doncs, disposava antigament del de, de, centre cívic d'una assistència social en la qual es tramitava papers, eh, es feia qualsevol tràmit relacionat amb això, i per necessitats operatives, tot es va centralitzar allà. Degut a la crisi i degut a tota la manca de, de problemes que avui en dia pateix el barri, doncs com a associació de veïns vam reivindicar que poguéssim tindre la possibilitat, no, fixa, eh, no, no, no permanent, sinó alternativa, si ho fos necessari, en, en un edifici municipal de tenir aquí la possibilitat de tindre una, una assistente social que tramitessi i li donessi la facilitat, sobretot a la gent gran, de no tindre que moure's o amb ella o a la família cap a un pastor. Eh, avancem molt reacis perquè avui en dia, com sabem tots, la situació sempre que t'al·leguen és la mateixa, retallades per aquí, problemes per allà i bueno, hem desembocat amb una, una petita confrontació que consisteix, com sabeu uh -huh. en que eh, ells es van comprometre a, a fer un sondeig perquè creuen que el barri està ben atès que no uh -huh. dutem, perquè avui en dia no, no tenim cap data que, que ho pugui dir al contrari però volíem validar-ho llavors s'han fet dues campanyes informatives informatives de, de lo que es tracta Mm. explicant a la gent al casal de carrer, de gent gran i a la biblioteca i assistit bueno, dintre, de, dintre de la propaganda que s'ha fet, no està malament han vingut la responsable de benestar social i companys d'ells explicant tots els serveis que ofereixen i com tramitar-ho, sense profunditzar perquè tothom tingui una lliure idea del que, de que es fa allà ja. mm -hmm. Perquè la gent que vulgui anar aquests 3 dies el demà, dimecres i dijous Aquí al Centre de serveis Socials que s'ubicarà al Centre de Trinitat Vella, quins serveis ofereix al Centre de serveis socials correcte, Aquí hi ja ve la gran prova de foc i és una forma de demostrar que el barri és pues, el millor té manca d'aquest servei. Mm. Eh, li prego a la gent i avui a les 5 passarem informant a la gent amb una altaveu de que per, per gent que no s'hagi pogut enterar de que existeix mm. aquest servei. i aquí és on ells encara i ulls tindran que atendre personalment a gent, Eh, estem parlant de gent gran però això com sabeu pot anar dirigit a qualsevol tipus de persona jove, gran, mitjana que tingui problemes de qualsevol tipus relacionats amb, amb temes socials eh, allà de 10 a 1 s'iran atesos per una persona els hi prendrà nota i nosaltres després d'aquests 3 dies tindrem una estadística real de les necessitats que té al barri per poder continuar reivindicant la necessitat que estigui aquí despassada o no Quins quin serveis ofereix els centres de serveis socials? Bueno, la tramitació de la lle llei de dependència, com tramitar, com tramitar ajudes relacionades amb modificacions de vivenda per incapacitat de gent que necessiti reformes, com tramitar descomptes de, de, de transport, eh, descomptes de, de a la renta de, de, de, consums, de consums elèctrics, d'aigua, de llum de moltes coses i ajudes econòmiques clar. doncs els veïns i veïnes que estiguin interessats en aquests temes que demà no que demà hi siguin presents que no triguin a aquest, a aquest centre de servei social que s'ubicarà provisionalment aquests tres dies al centre civil de la Trinitat Vella sí, correcte, jo els agrairia molt que, bueno, que no supensin, mm. no costa res i bueno, pues és una forma d'ajudar al barri que mm. creiem que altres ho necessitem Clar, perquè si aquesta gent s'acosta doncs, aquests tres dies, doncs hi haurà més possibilitat Més recolzament, correcte. Exacte, de, per, per, per, per poder reivindicar. Sí, exacte. Sí. Molt bé. D'acord, doncs, José María López, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i esperem doncs que més endavant ens puguis anar informant també d'altres coses. Vale. Uh, hem de dir, la, el tema de la residència... Sí, la residència de gent gran d'aquí, de, del passadís de, de l'antic ambulatori, bueno, pues, també hi ha ara... Un... Un altre tema més a, a añadir que eh, el ser de la Fundació La Caixa, pues, aparentment s'ho vol entrar de damunt i, i estan eh, donant passos per intentar-la tancar i traspassar tots els serveis a la, a la, al centre de gent gran que hi ha, a Càrrec Madriera. Uh -huh. Evidentment, és un local que fa quasi 40 o 50 anys que funciona, ja ha molt bon ambient, està molt ben situat i, bueno, pues, ara precisament... Eh, hem tingut una reunió amb, la, amb el districte I, a, i, a, i, la, i el dia 5 es farà amb la Fundació La Caixa i bueno, pues estem intentant que aquest local no es perdi ni els serveis que, que oferís tampoc. Mm -hmm. Doncs haurem d'estar pendents a veure què és el que, el que passa. Molt bé. Molt bé, doncs José María López moltíssimes gràcies per acostar-te no. avui als nostres micròfons i esperem doncs, que el proper dia ens puguis donar millors notícies. Gràcies. és un home com cal i ja en té 65 i per treballar no va l'han jubilat i ja té el pis pagat i ara cobra la seguretat social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 I com que de dilluns, doncs, obrim àrea de servei i parlem del català. Per fer-ho, eh, fer doncs, anem nosaltres a la Judit Riard, que per tant hi el curs per la normalització lingüística d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia, com estàs? Bon dia. Eh? Bon dia. <ríe> <ríe> doncs a veure, què és el que tenim preparat per el dia d'avui? Mira, avui el que us proposo, per començar, és una mica un recordatori de l'oferta de cursos que, que tenim aquí a la delegació de Sant Andreu. Doncs això, recordar que hi ha cursos de nivell bàsic, de nivell elemental, de nivell intermedi, de nivell suficiència. Què és el nivell intermedi? És el nivell B uh -huh. i el nivell de suficiència, el nivell C. Eh, començaran la primera entre la primera i la segona setmana d'abril. Uh -huh. Per tant, si us voleu informar o si heu fet algun curs però no sabeu quin nivell teniu, podeu fer una prova de nivell gratuïta l'únic que heu de fer és passar pel carrer Residència número 15 eh, en horari de dilluns a divendres de 9 a 1 i dijous a la tarda de 4 a 8 i si no també ens podeu trucar al telèfon 93 274 0356 i també us atendrem d'acord? Això pel que fa als cursos. El que sí que podem dir és que hi ha diferents nivells dintre del que és l'A, el B... No? Sí, eh, per exemple, el que nosaltres diem nivell bàsic, doncs hi ha el B1, el B2 i el B3, que uh -huh. són tres mòduls de 45 hores. I doncs en, en el cas del nivell C o el nivell B, sí, també hi ha l'intermedi 1, intermedi 2 i intermedi 3. Eh, són cursos que estan subvencionats i si una persona es troba a la TR eh, és família nombrosa o està jubilat, també té un descompte. Llavors uh -huh. crec que val la pena aprofitar-ho. És a dir, uh -huh. que hi ha cursos per a totes les edats i per tots els nivells. Exactament, exactament Jordi. <ríe> Molt bé. Sí? I també tenim un, un curs de conversa. Uh -huh. sí? Per gent que ja ha fet que ja s'ha tret el nivell C o s'ha tret el nivell B i però necessite un entorn, el seu entorn és castellano parlant o eh, uh -huh. anglòfot. Eh, i el que vol és eh, practicar el català oral, doncs cap problema. A aquella tenim... gent que els hi costa llançar-se a parlar l'idioma, doncs eh, profitin aquest curs. Exactament, sí, dimecres a la tarda, dues <ríe> horetes. També uh -huh. la inscripció la tenim oberta. Mm? Uh -huh. Molt bé. I de l'altra cosa de què us volia parlar és del Dia Mundial de, de la Poesia. Sí? Uh -huh. Aquest trimestre hem parlat de, de commemoracions de diversos dies però aquest dijous, concretament el 21 de març és el dia mundial de la poesia i volíem aprofitar aquest espai per explicar una mica el seu origen, perquè a vegades no doncs... els desconeixem. Sí, perquè et diuen el dia de tal cosa, però d'on sort això, no? Exacte, no saps el, el per què ni, ni claro. quins objectius té, sí, perquè moltes vegades aquests dies sí que es fan a nivell mundial, però no saps les directrius, o, o tens actes aïllats i dius, d'acord, però quin és el Marc? Mhm. Uh -huh. Doncs anem una mica a pams. Sí? Quan es va decidir triar aquest dia del calendari i per què va ser aquest i no un altre? On es va prendre la decisió? Quins motius es van alegar? Doncs bé, per respondre a aquestes preguntes i per no deixar-me cap punt important, eh, voldria llegir-vos el, el manifest aprovat per la UNESCO durant la trentena reunió que es va celebrar a París l'octubre i novembre de 1999, i que va servir per proclamar el 21 de març com a Dia Mundial de la Poesia. Mm? Mm -hmm. Què van fer? Havent analitzat la situació de la poesia a finals de, de segle XX, eh, es van enumerar una sèrie de consideracions. Sí? Es van trobar amb una realitat, que és la primera. Al món contemporani hi ha necessitats insatisfetes en el terreny de l'estètica que pot atènyer la poesia en la mesura en què reconegui el seu paper social de comunicació intersubjectiva i continuï sent instrument de despertar i d'expressió de la presa de consciència. Això que sona molt teòric i una mica rimbombant, només cal... Eh, L'aplicació pràctica la trobem en, en els grups de rap que, per exemple, es fan al centre Garcilaso. Uh -huh. És a dir, el rap ja sé que alguns puristes potser m'ho discutirien, però aquesta, una nova manera d'expressar-se, de, els nous trobadors els trobadors del segle 21 el no deixa de ser rima, com la poesia exactament, exactament. Mm. per tant Buscar... vull dir, aquest punt teòric de l'aplicació pràctica sí? uh -huh. eh, també existeix des de fa uns vint anys un veritable moviment en pro de la poesia, fet que ha multiplicat les activitats poètiques dels diferents estats membres i en conseqüència el nombre de poetes o gent que s'ha llançat a escriure poesia Eh, es tracta d'una necessitat social, també, que impulsa en particular als joves a tornar a les fonts, per així constituir un mitjà d'interiorització per aconseguir un coneixement més profund d'ells mateixos, joves i no tan joves, també. Mm. Mm. A més, el poeta, en la seva condició de persona, assumeix noves funcions, ja que els recitals poètics amb la lectura de poemes pels propis poetes són cada vegada més apreciats pel públic. És uh -huh. veritat, ens agrada a les llibreries, els convoquen i, i hi ha gent. I, a més, ah, també una cosa important, que és aquí a ja Sant Andreu hi ha gent que també escriu poesia i que és una manera de donar-lo a conèixer, sí. no? aquella obra, que... Bé, sí. allò que fan. Exacte. Sí. Uh -huh. uh -huh. Diu, eh, aquest impuls social cap al reconeixement dels valors ancestrals és en si mateix una tornada a la tradició oral i l'acceptació de la parla com a element socialitzador i estructurador de la persona. Ens passem tot el dia al mòbil o enganxats a les noves tecnologies, sí. Twitter, Facebook, i escrivim molt. No diré si veu malament, no entraré en aquest tema. <ríe> és molt discutible, a vegades. Exacte, però eh, hi ha m la, la necessitat d'aquesta comunicació oral és yes, mm. i eh, un altre exemple aquí al, al barri a, bé, a Bon pastor mm -hmm. fan un, un curs de recollida sí, o de tècniques de recollida d'entrevistes de, i d'expressió oral mm -hmm. Mm -hmm. per tant és el, a l'ordre del dia. Mm -hmm. I encara existeix una tendència en els mitjans de comunicació social i el públic en general a negar-se a valorar el paper del poeta, a vegades, sí? Oh. I aniria bé actuar per alliberar-se d'aquesta imatge i aconseguir que a la poesia se li reconegui el dret de ciutadania en la societat. Sí? La poesia ens farà lliures, diu el poeta. Oh. Hm? Ja és un príncipe. Exacte. <laughs> diu, quina funció té la UNESCO en la promoció de, de la poesia? Doncs la iniciativa d'una acció mundial en favor de la poesia donarà un reconeixement i un impuls nous als moviments poètics nacionals, regionals i internacionals. I l'objectiu principal d'aquesta acció hauria de ser sostenir la diversitat dels idiomes a través de l'expressió poètica i donar l'oportunitat d'expressar-se en les seves comunitats a aquells que estiguin amenaçats. Això és veritat, també serveix hm, per posar aquest toc d'atenció. hm uh -huh. A més, en aquests moments en què la poesia es troba en plena expansió, aquest dia podria servir de marc a les accions i esforços que s'efectuen en diversos nivells per mantenir la poesia, i més concretament per fomentar-la. A través de què? Dels esforços dels petits editors que tacten d'entrar al mercat del llibre publicant cada vegada més obres de joves poetes. Sí? feina tasca més fàcil ara amb, amb la publicació digital mm -hmm, eh, també a través de què? a través de la tornada a l'oralitat o millor dit, a l'espectacle viu ja que avui dia els recitals de poesia atrauen cada vegada més gent també ho fan a través del restabliment del diàleg entre la poesia i les altres arts estem en aquesta barreja sí? de teatre, dansa música, pintura mm -hmm. i amb els temes d'actualitat amb la cultura de la pau, de la no violència, la tolerància... També aquest foment es fa a través de l'associació, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, de totes les arts i de la filosofia, que es troba molt pròxima a elles. I també l'últim punt és a través de la imatge de la poesia, en què els mitjans de comunicació social perquè deixi de considerar-se l'art poètica com un art passada de moda i es consideri que és un art que permet a la societat en conjunt recuperar i afirmar la seva identitat uh -huh. això en èpoques de repressió s'ha vist molt clar uh -huh. eh, i aquest any, com que és l'any Espriu doncs ell n'és un bon exemple uh -huh. eh, però actualment és el que parlàvem abans que els joves, és a dir, això es veu en, en els joves i en el rap a l'hora d'expressar-se uh -huh. uh -huh. i de reivindicar qui són la seva identitat? Mm? Llavors eh, aquest programa de la celebració sí com, com, es, com es gestiona sí? doncs ho fan o quines directrius dona la UNCO? diu uh -huh. la UNESCO s'esforçarà a promoure les iniciatives que s'adopin en el Pla nacional d'acord donant suport per tal d'afaavoir la incorporació de la poesia com a element important de l'educació artística en els programes escolars el eh, en sensibilitzar escoles, instituts, escoles d'adults perquè se celebri aquest dia de la manera més interdisciplinària possible. Mm. També facilitarà, en la mesura del possible, sí. eh, la concessió de premis de poesia mm. o la dotació dels de regals o o sí, del regal que es fa per als jocs florals. No? Exacte. Mm -hmm. Exactament. Mm. Mobilitzar les autoritats municipals perquè contribueixin activament en la preparació i la celebració d'aquest dia. Aquí a Catalunya, com que tenim uh -huh. Sant Jordi i tenim sí. els Jocs Orals al Maig, uh -huh. sí que és cert que el que és el districte i l'Ajuntament s'implique més uh -huh. en aquestes dates, perquè uh -huh. són més conegudes, d'acord? Però bé, també es fa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, promoure la creació d'una xarxa de certaments en cada estat membre i elaborar un repertori electrònic d'instituts i associacions de poesia en els diferents estats membres i membres associats. És cert que eh, es convoquen concursos i hi ha una dotació al que són pàgines web uh -huh. o eh, institucions que s'encarreguen d'aquesta promoció. Uh -huh. Tenim la institució de les Lletres Catalanes, sí. tenen una pàgina web eh, molt potent... Mm -hmm. i d'altres iniciatives vinculades a la universitat des, des de l'Unió Cultural també es reforça exacte, mm -hmm. sí, sí, sí. Mm -hmm. i tot això es pot fer gràcies a, a premis concursos, convocatòries que el públic general no coneixem ja m'incloco jo jo mateixa, però que quan entres eh, en aquestes pàgines web veus que han guanyat un, el premi a la millor iniciativa, uh -huh. eh, el premi a la millor pàgina web, el premi al millor blog, i això és una manera d'anar-ho promocionant. Mm? Uh -huh. Doncs, tota aquesta teoria, aquest mar teòric, es materialitza en els anys literaris, sí? i en aquest cas, el 2013, és l'any espriu. Recordar-vos que trobareu l'agenda de les activitats i informació de l'autor al web www.anyespriu.cat, Mm? i també us recomano que entreu al, al nostre blog al blog del CNL Barcelona Delegació de Sant Andreu connectats a Sant Andreu on podreu llegir i escoltar els poemes que alumnes de la delegació hi, hi han penjat uh -huh. teniu el poema escrit i ells mateixos el, el reciten per tant, uh -huh. no és que no m'agrada llegir no tens excusa cliques i pots escoltar uh -huh. mm? uh -huh. i bé i ja amb això acabo aquesta secció D'acord i m'acomiado abans de setmana santa. setmana santa bona setmana santa bon Això. dia de la poesia uh -huh. i fins una altra molt bé, doncs. Doncs moltes gràcies dit. molt bona santa a a... bona setmana, setmana santa a tothom <laughs>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 Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és encetar la recta final del nostre programa d'avui i com sempre, aquests minuts finals el que fem és aprofitar-los per comentar-vos algun, alguns dels actes, algunes de les activitats que es realitzen als nostres barris. Això ho entrem dintre del de que és la nostra habitual agenda i avui comencem parlant del projecte Binomio que es dona a conèixer la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Avui és l'últim dia en què realitzarà aquest projecte d'il·lustració urbana anomenat Binomio i fet per 8 joves. Doncs exacte, del resultat final el podreu veure a partir del 8 d'abril a la sala infantil de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que es troba al carrer Galícia, número 16. El projecte compta amb el suport de la Passe Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinàmimització juvenil i tal com tal com deia'm abans, doncs arriba a la setmana de l'aigua i és a partir d'avui que hi haurà exposicions, tallers de consum responsable, projecció audiovisuals. També es faran les primeres jornades Paisatges Culturals de l'aigua al Pla de Barcelona i hi ha una exposició que ara mateix ens comenta la Susanna que es a tracta de... del recuntat de la Trinitat Bella. Exacte, Jordi és l'exposició al rei contra a Tritat Vella, que es podrà veure a partir d'avui i fins aquest diumenge. És una tractada de sèquia que va néixer Moncada a Montcada a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona per regar l'horta del Pla de Barcelona. Aquesta sèquia va formar part del barri de Tritat Vella i de la seva gent fins ben entrada a la dècada dels 80. Aquesta exposició està organitzada per l'Associació Comissió per la Recerca i la Divulgació de la Memòria de Tritat Vella i tindrà lloc a la Biblioteca Tritat, Jova, Tritat Vella José Barbero, al carrer regalixer número 16. Exacte, i tenim uns horaris, que és al matí, dimarts, dimecres, dijous i dissabte, de la 10 del matí a dues del migdia, i a la tarda, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, de 4 de la tarda a dos quarts de 9 de la nit. I atenció perquè aquesta setmana de l'aigua continuar també demà a les 6 de la tarda amb un taller de consum responsable. L'objectiu del taller, que és a les 6 de la tarda, és reflexionar sobre els nostres abils de consum i el seu impacte sobre el medi ambient. La intenció és, doncs, capacitar els alumnes per realitzar compres responsables i dur un estil de vida saludable i sostenible, adreçat a un públic a partir del cicle superior de primària i familiar. El programa està organitzat pel Programa Metropolità d'Educació Ambiental Compartim un Futur amb la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Molt bé. I encara tenim d'altres coses a comentar-vos on el dia d'avui perquè, per exemple, podem, podem parlar de comerç, i és que s'ha obert al futur el nou pla de comerç de formació pel comerç de Sant Andreu. Sant Andreu és el proper objectiu d'aquesta iniciativa, que es preveu que beneficiarà a més de 1.500 professionals del sector,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 Les famílies podran consultar l'oferta formativa de la ciutat, les característiques i els serveis de cada centre i com cal fer la prescripció i la matrícula al curs 2013-2014. Doncs un setari, com us deia, l'Ajuntament de Barcelona habilitat al web www.bsn.cat-educació amb l'objectiu que els pares i les mares amb fills fins als 16 anys tinguin a l'abast tota la informació necessària per preparar el pròxim curs escolar. I nosaltres d'aquesta manera que arribem al final del nostre programa d'avui. Així que donar les gràcies a la Judit Riar, que ha vingut avui al nostre programa, i també a la Susana Avila, Avila. Exacte, que també ha estat avui amb nosaltres. El que fem ara mateix doncs, és marxar i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.